det står det i alla fall så här i ingressen. SD-politiken... behöver inte nämna hennes namn kanske. Spelar ingen roll. Okej. Okay. SD-politiken... Hennes namn spelar ingen roll med det. Aha. Nej. Okej. Okay. <laughs> jag nämner inte hennes namn. <laughs> du får bipa det där. SD-politiken... <laughs> gjorde jag det ändå. <laughs> Hälsar, välkommen till Inte rasist men podcast En podcast som granskar Analyserar och diskuterar Sverigedemokraterna Kristoffer Gummesson är med mm, Det är som vanligt Och Magnus Serbängtsson är väl också med det. Ja, vad. Yes. Mm. Allt bra Ja, det måste jag säga, påsken står för dörren Jaha. Ja, det var intressant mm, du, det. det var så här att jag Läste i Arbetarbladet Mm. För att kastar oss rakt in Vilket bra det, det brukar inte riffa så bra det här småsnacket om påsk och så vidare Nej, vi kan inte göra det Nej. Jag läste till en arbetarbladet Och de hade med en artikel för några dagar sen Som handlade om en nästepolitiker. No shit mm. det, det är ju det vi brukar ta upp i det här programmet som bekant Ja, det är ingen slump att det var en SD-politiker Utan du har gjort ett selektivt urval där Ja, mm. och då står det så här i Vad säger man? Ingressivt det där jag är här. Jag kommer ihåg en del från samhälle A på... Nej, svenska A på gymnasiet. Ja, just det. Mm. Då står det i alla fall så här i ingressen. SD-politiken, jag behöver inte nämna hennes namn, är... ja. ska ha kränkt en kollega med utländsk bakgrund så grovt att hon inte får fortsätta jobba åt Sandvikens kommun. Det framgår av delar av en internutredning som Arbetarbladet tagit del av. Själv anser hon att anklagelserna är falska. Mm -hmm. okay. eh, och det, det hon har gjort då det är att hon har börjat prata Politik och invandring As you do Ja, Med... de, de, de brukar ju ha en Liksom hang up På att prata om politik och invandring mm. men eh, Hon ska ha sagt saker Som att invandrare har förstört Vårt Sverige och att eh, Hon hatar muslimer eh, Något hon själv förnekar Mm -hmm. och, den här personen då, Sverigedemokraterna, berättar att hon har eh, ifrågasett varför hon blir avstängd under utredningens gång. Och här kommer ett citat. Det är helt fel. Och en person säger sig vara vittnet i det här. Men det är också fel. Det var bara vi två. Och lögn står mot lögn, säger hon. <laughs> jag tar efter. Men får hjälp av sin man som är med vid intervjun och rättar sig. Ord står mot ord. <laughs> ja. det, det, måste, det, måste, det måste vara ett citat. Lögn står mot lögn. Ja. Så sitter Maken med som någon slags vårdare. Nej, nej. Eller Ord står mot ord heter det. Men vad då? Jag ljuger ju. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga nej, nej, det var roligt Jag gillar lugn som mot lugn Det ska jag börja säga ja, det, det är ingen bra, e, inget bra sätt Att framstå som att Det är du som har rätt Nej, nej det finns väl bättre vägar att gå Jag tycker att var, mm. runt varje nyårsafton Så borde vi göra någon slags sammanställning Av årets citat Jag gissar att den här skulle hamna högt upp Det har hänt mer saker Det senaste, Ja, många saker men en av de uppmärksamma, uppmärksammade sakerna denna vecka det är det här allvarliga problemet med det svenska rättsväsendet. Du vet, det som har uppstått till följd av att Sverigedemokraternas valframgångar fortsätter. Ja, du tänker på mm. nämndemannasystemet, förstår jag. Ja, precis. Och i måndags så gick Expressen ut. Ska vi förklara nämndemannasystemet, Behöver vi det? Nej. Alltså nämnde man att systemet går ut på att politiska partier tillsätter domare Ja. Sveriges domstolar, T proportionellt. Tingsrätt, ja, tingsrätter Ja, tingsrätter, även hovrätter. Men i hovrätter så är eh, lagfarna, alltså juridiskt skolade domare i majoriteten. Okej, okay, tack. Det är ingen som orkar höra det här juridiska drabblet. Nej, men poäng ja, de är domare proportionellt tillsatta <hör> efter valet. Eller? Ja, som eh, nog de flesta känner till så gick Expressen ut med en granskning av eh, närmare 6000 eh, nämnde män i svenska mm. Var på de publicerade ett antal Namn och bilder på demokratiska företrädare som hade uttalat sig grovt rasistiskt och främlingsfientligt. Ja, Expressen framhöll ju att de hade granskat eh, nämndemän från alla partier. Men ja, jag, antar, jag antar att de andra partiernas företrädare föll bort i urvalsprocessen i och med att de kanske inte hade sagt någonting. Mm. Eh, samtidigt som den här granskningen så var även vi på Interrasismen framme. Vi eh, fick tag på en eh, Sverigedemokratisk nämndeman i Göteborgs tingsrätt. Eh, det var med hjälp av No Pegida. Mm, eh, just för det. övrigt. Eh, den här uh, motrörelsen mot Pegida Sverige. Alltså Pegida är ju den här antimuslimska rörelsen som uh, går ut och försöker demonstrera med 20 eller 2 personer. Mot ett antal motdemonstranter. Ja, de, de har ju alltså... Nej, men det finns ju en eh, ganska stark muslimhatisk organisering i Sverige eh, idag. Genom Sverigedemokraterna. Så Pegida har liksom inte riktigt behövts i Sverige. N nej, precis. Eh, I vilket fall den här nämndemannen då i Göteborgs tingsrätt, Christian Wagman heter han. Det visade sig att han har både delat och stöttat nazistisk och fascistisk propaganda. Från bland annat nordisk ungdom, Svenska motståndsrörelsen. Och när vi på IRM ringde till Christian och frågar varför han bland annat då gillar Stefan Jakobsson, partiledare för Svenskarnas parti, så säger han... Att... Svenskarnas parti är alltså ett nazistiskt parti, så vi pratar om den mest framträdande nazistiska ledaren i Sverige. Mm. Han refererar till honom som en stolt svensk. Som bara vill landets bästa. Ja, precis. Sen säger han även då att men jag gillar ju till exempel också Sara Skittedal. Så får han frågan du ser inget konstigt med den liknelsen med Stefan Jakobsson och Sara Skittedal. Ja, ena är alltså kristdemokrat och den andra är Sveriges ledande nazist. I eh, vilket fall, andra personer vi har granskat när det gäller nämndemän, det är ju även den här personen som eh, efter vår granskning hotade Henrik Johansson på inte rasismen. Citat, har du magen att träffa mig mano a mano? Den här finngäven backar inte. Ja, just det, du var finnande. Kom igen och ge mig ditt bästa din lilla fega jävla inkrig. Eh, det skrev han alltså på sin Facebook efter att vi hade eh, visat upp hans rasistiska eh, uppdateringar. Yes. En annan som vi även har granskat det är eh, den här personen som var dömd för kvinnomisshandel och på frågan om man tyckte att det var problematiskt så svarade han citat: Jag tycker inte det om det bara skett en enda gång. Slutsitat. Tyvärr så är inte det här några undantag. Vi har ju tidigare i den här podden pratat om nämnde man av systemet Och eh, i det programmet vi pratade om det, då tog vi fram en granskning som eh, arbetaren hade gjort. Eh, och den granskningen eh, handlade om 45 fall. Sverigedemokrater hade varit delaktiga då i, i de här fallen, de här domarna och i alla de här fallen så var de sverigedemokratiska nämndemännen, nämndemännen skiljaktiga i alla fall som hade, där det fanns personer med utländsk bakgrund som antingen var målsägande eller åtalade. Och det speciella var ju att de alltid var skiljaktiga till men för den personen. Precis, precis så att om någon var åtalad för någonting så yrkade de på hårdare straff. Om någon var målsägande så då var det till fördel för den åtalade. Ja, då ville man antingen fria helt eller tillskriva den åtalade lättare straff. Mm. Och idag, alltså tisdagen den 34 mars när vi spelar in det här, mm. så hittar jag ett exempel och hur det kan se ut då Sverigedemokraterna är inblandade i de här, den här formen av, av domar då, som rör områden som Sverigedemokraterna har lite problem med, så att säga. Eller är intresserade av. Och det är tidningen Nacka Värmdeposten som skriver om hur två 15-åriga tjejer har dömts för mot folkgrupp. Rätten var dock inte enig, skriver tidningen. Sverigedemokraternas representant ville frikänna 15-åringarna. Till skillnad från resten av rätten då. Och då frågar, vad stod de åtalade för? Jo, de hade gjort en Hitlerhälsning. En verbal sådana, inte med hand och sådär utan den här klassiska hälsningen. Mm. Eh, och det här var då på Skure skola. Antagligen den skolan de gick på. Och det här skedde i uppehållsrummet. Och när de hade gjort det så hade de blivit tillrättavisade av en lärare. Men hade ändå upprepat orden. Vidare står så här. Citat. Enligt polisförhören ska en av tjejerna ha benämnt en judisk lärare på skolan som, citat, den fula juden. Vilket de förnekar. Eller hon, det är en av dem som säger det här. Mm -hmm. Istället säger hon att hon ska ha benämnt läraren som, citat, ful och citat, jude. Jag, jag fattar inte skillnaden. Eh, nej, jag vet inte. En, alltså Enligt åtalet kan, så hade de sagt för fula juden och hon menar nej, jag kallar dem för ful och för jude. Ja. En annan lärare eh, säger även att tjejerna tidigare har uttalat negativa attityder om judar. Och eh, tjejerna själva säger att de eh, skulle ha ropa att de här Hitlerhälsningarna men det här var bara på citat skoj. Det var det som hade hänt. Mm. I vilket fall den Sverigedemokratiska nämndemannen var som sagt skiljaktig. Han hade menat att det fanns inte tillräckligt många personer på platsen när det här skulle ha skett. Ja, det krävs ju en viss spridning för att man ska kunna för förhets mot folkgrupp och det som nämnde mannen tycks ha menat är att det inte fanns ett uppsåt bland de här tjejerna till att deras tillrop skulle uppfattas utanför den kretsen de då befann sig. i. Mm, precis. Och i det här fallet då, alltså nu med tanke på allt som har hänt runt omkring så vill jag inte säga om nämnde mannen har fel eller rätt i det här. Det är ju det som är intressant. Alltså har han varit skiljaktig för att han faktiskt haft en poäng eller är det som vi anar att det finns bakomliggande motiv, Och det är... att det är politiskt. Och det är det här, det här problemet kommer in. Att när de här Sverigedemokratiska nämndemännen över hela landet gör den här typen av uttalanden som i till exempel Göteborgsfallet hos den här nazisten. I det fallet så är det väldigt svårt att frånse att nazisten faktiskt har sympatier för den här typen av åsikter. Mm. I det här fallet däremot, då är det ju svårt att veta. Jag har inte en aning om vem den här Sverigedemokraterna är. Det stora problemet här är ju att man inte kan lita på de här sverigedemokratiska nämndemännen och att det liksom skadar rättssystemet. Det skadar ju förtroendet för rättsväsendet i och med att vi har ett mönster där vi har, som Expressen kan visa och även vi har gjort det genom, genom årens lopp, att vi har ett mönster med nämndemän som uttrycker sig, alltså rent människofientligt i många fall. Vi har senast, som sagt i veckan då, avslöjat en Sverigedemokratisk nämndeman som hyllar Sveriges ledande nazist. Hur ska vi kunna lita på att hans parti, han och hans partikamrater dömer rättvis i ett fall av hets mot folkgrupp där det handlar om att sprida Hitlerhälsningar? Alltså det är ju det här som är det stora problemet med Sverigedemokratiska nämndemän. Om man kallar människor för parasiter, alltså muslimer för parasiter, hur kan en muslim uppfatta domstolen som opartisk i så fall? Alltså, och det här är ju intressant för att det är ett brott mot mänskliga rättigheter. För i begreppet, enligt Europakonventionens tolkning i alla fall, jag tror att det är artikel 6, rätt till en rättvis rättegång, där ingår ju också att eh, inte bara det att domen ska vara materiellt rättvist utan att den utåt sett ska ha uppfattats som rättvist innan liksom, själva domen kommer. Alltså att själva domstolen är opartisk. Mm. Så måste den utåt sett uppfattas. Precis. Och, och det är ju det. Vi kan, det är som sagt... Alltså när sverigedemokratiska, Sverige, den sverigedemokratiska nätsvansen går ut och säger eller människor tänker så här, ja men det är väl inget problem att de har den här typen av åsikter privat. Och så tänker man sig, ja men de kan väl sköta sitt jobb. Fast det blir ju väldigt svårt. Om du inte har en människosyn där du liksom, som är egalitär, alltså att du ser vissa människor som ni, min, lägre stående än dig själv. Sen så är det klart att man kan ha olika uppfattningar om Ja, men liksom, i, är, politisk politisk det, det är den andra poängen här. Alltså det är ett problem som det ser ut här av den här granskningen till exempel så verkar det som att ja, men, i alla de här fallen så är eh, Sverigedemokraterna skiljaktiga. Och det är ett problem då att du ska ju sitta där och tolka lagen. Men istället så är det här det sättet, alltså när man tänker sig att ja, men Sverigedemokraterna har inget politiskt inflytande Mm. Men däremot så övar de, utövar de uppenbarligen politiska frågor i rättssalen. Utifrån den här liksom granskningen som, som arbetar. Arbetaren. Arbetaren, blandar alltid ihop dem. Som arbetaren gör så kan vi detektera ett mönster. Vi skulle ju inte gå in och liksom ifrågasätta den enskilda domen kanske. För det är klart att om nu en sverigdemokratisk nämnda, man kan ju tycka att en person ska ha frias när de andra inte gör det. Det är deras jobb liksom att gör en egen bevisvärdering helt enkelt. Mm. Men när man kan detektera ett sånt mönster i förhållande till det som, som Expressen avslöjar att Sverigedemokrater tycker om muslimer till exempel, ja då har vi ett problem. Och det är ju intressant i förhållande till när Jimmie Åkesson sitter i Skavlan och Skavlan frågar det här med hur många det för att det ska vara en kultur. Och Jimmie Åkesson sitter och pratar om men det här är enskilda företrädare. Mm. Och vi ska komma ihåg också att Sverigedemokraterna är inte toppskiktet, de är inte Jimmie Åkesson. Utan alla de här människorna kom in på kommunala mandat i hela Sverige. Ja, och, få, och, och de människorna som han bedömde som tokstolar, det är de människorna som de facto får politisk makt i ja, domstolarna. Ja, och trycka på knappen när det ska rösta sig kommunfullmäktige och har ett avgörande inflytande i domstolens rättstillämpning. Ja, du nämnde ju Skavlan där på slutet. Jimmy Åkesson var ju med i Skavlan i fredags. Och det blev en ganska bra intervju, tyckte jag i alla fall. Vi fick en inblick i hur Åkesson hade haft det innan och under sjukskrivningen. Och det var ju intressant i något slags allmän på något slags, något slags allmänmänskligt plan, kanske. Mm, vi ska ju tillägga det också, vi var ju väldigt skeptiska innan. Mm. Åtminstone jag. Ja, åtminstone det är vi Jag är fortfarande skeptisk till idén att tillåta Sverigedemokraterna att få utöva sin presskonferens. Alltså göra en PR-kupp med Skavlan. Jag tycker det fortfarande är otroligt problematiskt. Däremot så måste jag ju ge Skavlan det. Att han var otroligt hård. Ja men han, ju, han gjorde... Däremot han... så kunde ju Skavlan-redaktionen höra av sig till oss. Så att de kunde få lite nyare uttalanden. Ja. Men som sagt, det, intervjun började ju med att man pratade mer ja, men allmänmänskligt om Jimmy Åkessons situation innan och under uh, sjukskrivningen. Sedan så gjorde han en kort mellan det hårdnade debattklimatet i Sverige till Sverigedemokratisk retorik han tog upp exempel på politiska företrädare som använt sig av ord som parasiter ljudesvin, kackelackor och så vidare när man har talat om andra folkgrupper som du säger så man kan ju ha invändningar mot att ja, men det finns ju både nyare exempel än de man tog upp och det finns dessutom människor ännu högre upp i partihierarkin. Tyckte att det var intressant när han tog upp det här Eftersom att Åkesson egentligen inte har fått Några frågor om det Annat i ett fåtal intervjuer Och då har det ofta varit av mer politisk karaktär Till exempel partiledarutfrågningen inför valet Alltså det fokuset har varit politiskt Och då hamnar ju Åkesson liksom bara i försvarställning Och i det här, i det här sammanhanget kommer ju frågan När man pratar om hur debattklimatet ser ut Och då hade varit spännande att höra Hur man tänker om man leder ett parti som är fullproppat av företrädare med en vidrig människosyn om man nu själv säger att man inte delar den människosynen? Hur känns det att liksom, rasister flockas runt den i så fall? Om vi ska ta Jimmy Åkesson på orden. Hur påverkar det en samvete och hur reflekterar en man som mer än någon annan har gett de här människorna makt i Sveriges beslutande församlingar och även i Sveriges domstolar som vi tog upp nyss? Det fick vi dock inte veta för Åkesson framstod istället som fullständigt iskall inför det. Han slog igång autopiloten som vanligt och gick in i den vanliga gamla drapan om att det är enskilda fall och Skavlan dunkade som så många har gjort före honom bara huvudet in i väggen utan att lyckas frammana minsta tendens till självreflektion Det tycks omöjligt hos en demokrat att vara självreflekterande och det var synd men Skavlan gjorde i alla fall ett gott försök Även om man som sagt då hade kunnat använda sig av ännu tydligare och nyare exempel kanske. Men allt kan ju inte vara perfekt. Sen så gick vi vidare med våra liv i den vårdoftande marskvällen. Men något var fel. Ett oväder drog in. Vi kunde höra ett muller i fjärran. Först doft, sedan tydligare och tydligare. Och plötsligt var vi mitt i det. Fotsoldaterna. Hade vaknat. Poetiskt du blev Mm, verkligen. De var, de var galna. Nätet svämmade över av huvudlöst arga människor. Och vi kan väl roa oss med att läsa några kommentarer bara för nöjes skull. Du hade väl några utskrivningar? Mm, bara för att ta några exempel. En Sverigedemokratisk sympatisör skrev Lågt skavlan ditt patetiska jävla rövhål. En annan skrev, bara att slänga en tegelsten i huvudet på Skavlan så han dör. Jävla, ja, ber om ursäkt för det här, gambianknullare. Slutsitat. En annan sa, och det här är alltså på Skavlans liksom, kommentatorsfält. Citat, död åt alla invandrare. Slutsitat. Han bara stack upp huvudet där. Och... Ja, precis. Men det är typiskt eh, sverigedemokratisk argumentation. Okay. Argumentation. <laughs> ja, nej men det är exakt vad det är Det är såhär eh, Okej, okay, ska vi prata om den här politiska frågan nu? <här> Och sen så kommer någon liksom Något helt annat Om har ni tänkt på hur mycket invandring kostnar? Men, ja just det, det är ungefär... Vi kan prata om det en annan gång Men nu pratar vi om era problem När det gäller arbetsmarknadspolitik Eller att Precis. ni inte kan erkänna Om ni är emot eller för kollektivavtal Det är det vi pratar om nu Mm. Den typen. Ja, men Det kan också vara att ifall var man skulle påpeka att ja, men det kanske är lite otrevligt och till och med rasistiskt att kalla en folkgrupp människor för kackalackor. Och då säger vad då är det rasistiskt att Båimot? vilja minska invandringen ja, till Norges precis. procent? Så. Ja, det var ju för övrigt en kommentar som var så här, åh men Skavlan då, alltså Norge tar ju emot jättelite flyktingar, vad tycker han om det? Jag äh. gillar att vi har gått in i den här method acting Ah, förlåt, vi ska inte <laughs> två citat till eh, Vilken jävla hora du är Som sålde dig till dem Ett annat citat är Du verkar helt död i hjärnan Den intervjun med Eller vi kanske ska säga Emot Åkesson Var ju riktigt Pinsam ditt jävla offer Och även på Mattias Karlsons Facebook så hittade jag bland annat Två kommentarer på eh, Han delade det. Den här skavlan länken. Då, eller en skavlan länk som handlar om skavlan. Så står det citat: Den jävla juden. Hoppas han sätter Bögen luven på stolen. Eh, det finns kriminella i Socialdemokraterna med. Eh, ja, Jag gillar att de använder sig av ljudet som någon slags skällsord. Ja, men det är ju det. Alltså, att låta det stå omoderat på ett av Sveriges största partiers partiledares alltså ja, för detta till för ordnar Ja, precis. Ja. Och vi ska ju komma ihåg det. Det här, är alltså, det här är alltså grejer som människor har skrivit på Facebook med namn helt upp. och bild. Och jag gjorde en grej till. Jag tittade på det, det på fredagen, när det här sändes. Så var det så här att inför Skavlan så släpptes det två så här peppgrejer. Ja, oh, men ikväll kommer intervju med Jim Åksson. Och sen så kom det, ja oh, men nu är det snart intervju med Jim Åksson tittar man här, kommentarerna till de två olika inläggen. Det var ungefär 100-120 på det ena och 100-120 på det andra. När programmet började sändas så stod det, eh, var det ett Facebook-inlägg som var så här. Nu är vi igång! 1130 kommentarer. Lite senare efter programmet klockan 11. Så kommer det ett nytt inlägg. 1314 kommentarer. Och... Jag gjorde en något ovetenskaplig undersökning. Det här är alltså människor som är arga då efter programmet? Ja, alltså det var ju det, man, det ska tilläggas att det var även på det ena inläggen var det 900 gilla-markeringar också. Så det är väldigt delad, delad publik här. Mm. Men jag gjorde som sagt en ovetenskaplig undersökning. Jag tittade i eh, det första inläggets kommentatorsfält och jag tittade liksom, jag scrollade ner från början och neråt. Kanske ungefär jag tror det var 50 inlägg eller någonting. Och så tittade jag på alla inlägg som var kritiska till Skavlan. Som sa att, åh fan vad dåligt det här var. Vad i helvete är det här? Okej, okay, det här är alltså SVTs Facebook-sida. Ja, det är Skavlans egen okay. Facebook-sida. Mm. Ja, förlåt. Ja, precis. Jag tänkte att det var en SD-sida. Nej, utan det här är Skavlans officiella. Mm. Och jag kollade som sagt på alla kommentarer som var kritiska. Jag gick in på profilerna och tittade vad sympatiserar de här människorna med. Alla kritiska kommentarer i de 51 inläggen är SD-sympatisörer. Mm. Alla som tyckte att det var fruktansvärt att det var hämt och kastar ut sig en massa jävla okvädesord. Men även så här Åh, men vi har så mycket invandring i Sverige. Okej. Okay. Men kommentera intervjun. Alltså det är liksom alltså, så här kommer in och börjar liksom prata sin bizarra politik typ. Mm. Men jag ska, eh, jag ska tillägga en grej också. Kom ihåg återigen att det här är människor med namn och bild därmed inte sagt hur redaktionen och skavlans mejl ser ut eller liksom anonyma kommentarer. Om, om det här är reaktionerna på kommentatorsfältet med människor som visar sin identitet öppet mm. hur fan ser det ut i hans mejl också? Ja, uh, nu, men det, nu, jag, vill, jag vill ta en sista bara. Okay. Och det, det var ju en del SD-företrädare också som gick ut och bara det här är kaos och grejer. Och jag hittade en och jag tyckte mer den var lite Verklighetsfrån vän. Om, ska jag uttrycka mig mildt? Den här personen skriver då citat. Skavlan radar upp exempel på rasism. Språkbruk inom parentes. Som helt faktiskt sköljer genom samtliga partier. Och till och med i högre grad än i SD. Det är ju inte så att kackelackor, parasiter, gräshoppor. Är metaforer som förekommer explicit hos SD. Jag hör dem överallt dagligen. Slutsitat. Mm, det, är det är uppenbarligen en människa som både är blind och döv. Mm. Men det förstår för den personen. Men jag tyckte det var intressant det du tog upp med sympatierna hos kommentatorerna. Mm. För SVT valde i sin rapportering runt det här att prata om en tittarstorm. Ungefär som att det var någon slags allmän konsensus att folk var upprörda över Skavlans intervjuteknik. I själva verket är det ju som vanligt, det är Sverigedemokraternas etttriga lilla nätarmé som har ridit in till den stora ledarens försvar. Det är ingen hemlighet att granskningsnämnden får ta emot enormt mycket fler anmälningar när SD nämns än i något annat sammanhang. Och din lilla ovetenskapliga undersökning är ju ett bevis för det. Tidningen Aktuellt Fokus skrev också om hur den här nätarmen mobiliserar och hur de gjorde, gjorde det i just det här fallet. Och det var att man går ut på sina interna liksom Facebook-grupper och därifrån uppmanar varandra att göra massanmälningar och liksom uppmanar alla som följer sidorna att anmäla till granskningsnämnden. Även i Norge, menar aktuellt fokus, har mobiliseringen skett genom Facebookgrupper från folk som är ideologiskt likasinnade. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara, men typ Främskrittspartiet kanske. Allt är som vanligt. Alltså det, det bara slår mig att jag, jag tycker att det är så bizarrt att liksom människor i Norge liksom rider ut på sina hästar för svensk inrikespolitik. Och jag tycker det är konstigt. Alltså är de här människorna så insatta i den svenska debatten och vet vad det här partiet står för. Vi ska ju komma ihåg alltså att... Jag tror ju att de som är nationalister som de kallar sig är säkert det för att de är en slags sekt jag tycker att de uppvisar mer och mer sektbeteende mm. alltså det är den här stora ledaren som man aldrig får ifrågasätta och då, de är helt besatta och man delar liksom bara saker på Facebook som främjar en egen världsbild om hur invandrare är och sånt där det, som sagt, det är ett obehagligt liksom, sektbeteende och det märker vi även i den här liksom, stormen som har skett mot Skavlan efter, efter um, intervjun. Mm. Och det är inte bara de här fotsoldaterna som har eh, ridit ut utan de är ju orkestrerade av partitoppen själv. De får liksom, de uppmanas därifrån att, eller de liksom får sin världsbild bekräftad att det här var en fruktansvärt ohederlig intervju. Till exempel så har Paolo Wieler och Jonas Åkilund, just faktiskt vice partiledaren Jonas Åkilund, uttryckt sitt missnöje. För vad egentligen kan man ju undra sig? Att en journalist har ställt ett par, kanske tre kritiska frågor till en partiledare. Alltså det känns, det känns på riktigt helt bisarrt. Jag har vant mig vid att det är liksom svenska politiska debatt samtalet har gått tillbaka till någon slags 50-talsnivå att plötsligt så måste vi sitta och diskutera aborträtten igen eller sambeskattning eller att liksom behöva förklara för en vuxna människor att det inte är okej okay att kalla folk från andra folkgrupper för kackelackor och det att... är precis som den här nätsfansen gör alltså, ja, ja, man har ju men även... med människorna hela tiden ja, inte liksom... ja visst men även liksom officiella företrädare den, liksom, den officiella politiken är ju liksom abortinstränkningar och sambeskattning. Ja, vi får väl diskutera det då. Även fast det kändes som att vi var klara med det redan. Och det känns jävligt tröttsamt att behöva gå 50 år tillbaka i tiden och ta upp de här frågorna igen. Men visst, det är väl okej. Okay. Men att plötsligt sitta och på riktigt argumentera för att det ska vara okej okay att en journalist ställer några halvt kritiska frågor till ledaren för Sveriges tredje största parti. Det är ju inte 50 nivå det är ju typ 1700 nivå Det var sånt som Voltaire och grabbarna behövde hålla på med. Och nu ska vi behöva gå tillbaka 400, 300 år i tiden och föra liksom samma diskussion igen. Och det är väl inte, jag har väl inte emot att stå på Voltaires sida. Han är väl, väl schyst men ja, det känns ju som att vi borde ha kunnat ta oss igenom den här diskussionen de senaste 300 åren. Eh, problemet med att ställa... Lite kritiska frågor tycks ha varit att åker som precis har varit sjukskriven. På den svenska demokratiska tidningen Nyheter idag skriver Chang Frick att intervjun var ett illa, dolt klassförakt. För att leda den tesen i bevis kommer han med en listig liten liknelse. Tänk om gårdagens Skavlan hade använt samma intervjuteknik och resonemang mot en muslim som kämpar för att bli en del i samhället och komma på fötter efter att ha flytt krig och elände. Hur många enskilda terrordåd krävs innan man kan anse att det är en del av en muslimsk kultur hade Skavlan frågat den här invandraren. Mm -hmm. yep. Så resonerar det så kallat Sverige-vänliga och det känns också jävligt tröttsamt att behöva förklara det. Men det är skillnad på om en människa på samhällets botten ska behöva stå till svars för det krig och förtryck som han har flytt ifrån jämfört med om en partiledare behöver stå till svars för sitt parti. Det är också skillnad såklart på att hänge sig åt en religion med miljarder utövare och oräkneligt antal tolkningar och att hänge sig åt en politisk ideologi. Liknelsen hade kanske gått ihop om Skavlan hade talat med Ledaren för ett islamistiskt parti Eller hur? Mm. Ja, ja, ja, givetvis Jag tänkte liknande är ju Om du bjuder in en Liksom Engelsman som är en På whisky eller någonting mm. eh, och, Alltså Tjärnkvikt Och sen så sitter han i skavlan och så frågar han Ja men England har kärnvapen Ja precis Hallå, mm. är du klarar nu ja Precis, eller förklara liksom, engagemanget i rörkriget och sånt. Mm, precis. Mm. Det, hade, det hade ju varit. Men det är den otänkbara. lilla människans perspektiv. Mm, precis. Men, alltså, och även om, om, om han hade, hade han talat med en islamistisk ledare och inte ställt kritiska frågor, då hade ju jag också varit den första att gå ut och protestera mot det. Eller hur? Mm. Frick skriver vidare. Nu ska förstås en partiledare tåla tuffa frågor och granskande journalister. Det är trots allt en makthavare. Det har ju rätt i. Mm. Men det, här, det, är, det är också en människa som kan må dåligt, gå in i väggen, behöva återhämta sig och med tiden komma in i matchen igen. Det är alltså detta som gör att skävlan ger uttryck för som sagt illa, dolt, klassförrakt. Alltså, måste ha tid att komma till rätt och då går det Sverigedemokratiska partiet ut med uppgifter om att på fredag då händer något speciellt. Vi har bokat in en presskonferens i, på fredag klockan tio. Det är alltså Sverigedemokraterna som har ansett att i Oksan uppenbarligen är redo för det här. Ja, men precis. Problemet är ju... alltså. Alltså, det, ty det tycks vara så att jean tycker att det är ett problem att ifrågasätta en människa som är tillbaka från en sjukskrivning. Men det är Åkesson själv som har gett sig in i matchen. Det är ju ingen som har tvingat honom att sätta sig i tv-studio. Sverigedemokraterna hörde själva av sig till Skävland-redaktionen för att relansera Åkesson som partiledare. Och eh, om det är så att han inte mår bra så tycker jag att det är ett etiskt haveri att sätta honom i det kan jag verkligen hålla med om Men skavlan har ju ingen som helst del I det eventuella då etiska haveriet Det är så jävla bizarrt Att sitta och tänka Att ja Vi kastar in våran partiledare I ett sånt här program Och liksom hoppas på Att nej men Nej men han kan sitta och prata om andra Jag hade köpt Grejen Och det var liksom fem år Efter att han hade lagt av eller någonting. Alltså om, om Jim Okson hade gått ur partiet, han hade liksom skrivit sig och försvunnit bort. Fem år senare bjuder in han till Skavlan prata om perioden som han var ledare för det här partiet. Sure. Eller något åt det hållet. Möjligen inte Skavlan. Men då kan man göra den typen av intervju. Men, ja, här, ja, men ansvar, ansvaret måste ju helt och hållet ligga på han själv och på, på partiet som har släppt fram honom ut det nu är så att han inte mår bra eller hur? Jag vill, jag vill ju hävda Att det är Chang Frick själv själv Som ger uttryck för någon slags Klassförakt faktiskt Därför att föreställa dig en akut sjukvård, Sjukvårdare Som har varit utbränd Och kommer till jobbet Alltså det är klart att den personen kan ju tilldelas eh, Arbetsträning Eller börja på halvfart och sådär Men när man, när man är på jobbet Och har en, alltså vissa arbetsuppgifter Och får fullt betalt för det då förväntas ju alla människor som inte är politiker att utföra sina sysslor. Det är ju inte som att en akutvårdare skulle liksom kunna säga till en patient som ligger och skriker i dödsångest efter eh, smärtstillande. Den personen kan ju inte säga, nej jag orkar inte riktigt, jag har varit utbränd. Eller hur? Och du behöver inte ta det så långt ens. Du kan ju ta en McDonalds-medarbetare kan ju inte servera halva handbörjare för att de känner att jag orkar inte göra en hel. Utan då skulle det i så fall vara så att McDonalds har två personer på hans post tag och liksom tränar igång honom. Förstår du? Det är mm. inte kundens ansvar utan det är i så fall arbetsgivarens ansvar. Uh, du menar du givetvis inte att det är så att akut sjukvårdare. Mm. Du menar givetvis inte att det var att om du utbränd. Hur ska... Jag kan inte göra det här. Nej, tvärtom. Men jag menar att när du väl har kommit tillbaka till jobbet då nödgas man ju utföra sina arbetsuppgifter. Nej, men så det... Och de människorna kan jag säga till jean <skratt> de har inte haft 70 000 i månaden under de här liksom, sex månaderna som man har varit borta. Utan de har väl behövt pråka med Försäkringskassan om att få ut existensminimum. Mm. Att kräva att politiker ska ha någon slags särbehandling jämfört med dem det tycker jag är något slags klassförakt faktiskt. Det andra problemet var tydligen att Skavlanfrån gick sitt programkoncept. Sverigedemokraterna har ju nämligen som du vet ett brinnande engagemang för, eller för Skavlans programkoncept. De mm -hmm. brukar ju prata om att ett homogent Sverige och att den där norska snubben i tv ska hålla sig till sitt koncept och vara konsekvent och ställa samma frågor vecka efter vecka, det är Sverigedemokraternas profilfrågor Paula Bieler skrev det här på sin Twitter, hon skulle till och med att hennes kritik inte hade någonting att göra med att frågorna var kritiska, eller något sånt utan bara det att Skavlan frångick sitt programkoncept De hade alltså blivit lika upprörda om man hade frågat Åkesson om matlagning till exempel Därför att det har ju inte till Skävlans programkoncept så de brukar inte fråga sina gäster om tips på matlagning. Och det värsta en Sverigedemokrat vet är när Skävlan bryter mot programkonceptet som om det vore nedtecknade utav Oden och tor och liksom på pergamentrullar och hittats i någon slags rullstenar utav skavlan när han ramlar hem ifrån en efterfest och då insett att det här, det här är mitt kall i livet att implementera Oden och Tors vilja som står på de här pergamentrullarna och det vill ju inte Sverigedemokraterna att man bryter emot Givetvis. Ja, precis och det ska vara Sverigedemokraternas viktigaste fråga de måste helt enkelt ha glömt att rasa då när Karl Bildt pressade av skavlan angående Landin Oil eller när Håkan Juholt fick stå till svars i Skavlan för sina lägenhetsaffärer eller när Stefan Löfven i höstas fick frågor om regeringskrisen. Mm. Vi ska ju komma ihåg att alla de som rasade när Camilla Hedemark eh, blev utfrugnade om kungen. Det var ju bara Sverigedemokrater ja, ja, som rasade totalt. Mm, men man glömde de här andra politiska företrädena. Men när man tänker efter så kanske det finns en, en liten öppning för att Sverigedemokraterna har missuppfattat de här heliga texterna. Kanske är det så att programkonceptet inte är att ställa samma frågor vecka efter vecka. Utan programkonceptet kanske är att ställa de frågor som är relevanta och intressanta till varje enskild gäst. Mm. Skulle kunna vara så. Helt seriöst så, så vet vi vad det här handlar om. Det är den här klassiska offerkoftan som har gått på Sverigedemokraternas livs- och morgonluft. Vi har ju sett det förut, så fort de känner sig angripna på minsta sätt så skriks det högst. Högt med. Det är som att liksom behöva debattera med barn. Och det finns nog ingenting som provocerar mig så våldsamt som när vuxna människor anammar den här förbannade offermentaliteten. Det finns ju många människor som man inte håller med om rent politiskt på något sätt men det finns ju inga som man kan respektera så lite som människor som hänfaller sig åt enklighet att bara liksom sitta och gråta så fort någon liksom angriper dem på minsta sätt och det är för att de lever på politiker förakt som man jobbar så här och då gäller det att alltid vara missförstådda alltid orättvist behandlade alltid offer under PK-etablissemangets maffia och så jag, jag vill återknytta till det här. Alltså anledningen till att Sverigedemokraterna har, alltså de använde ju skavlan som en presskonferens när han skulle liksom ut. Och jag tycker att det är talande för den här Paula Bieler, Bieler eller ja, Bieler kanske. Ja, när hon skriver det här på Twitter. Ja, men det är programkonceptet. Jag tycker det säger allt. Jag tycker det säger allt om hur Sverigedemokraterna har tänkt. Nu ska vi launcha Jimmy Åkesson, i Sveriges myspisprogram för Skavlan. Han kan väl inte ställa några kritiska frågor. Mm. Och frågan är ju alltså och det, det är det värsta. Alltså oavsett vad som hade hänt. Alltså de försöker göra en pr kup sätta in Jim Åkesson, om han hade fått den här myspisfrågan. ja men då hade han höjt sin status hos väljarna att ja, nu är han liksom inne i varmluften och Skavlan. Om det hade gått så här. Åh, herregud. Mm. Men det, det är fan vad hemskt. Det är det, liksom, liksom, det är alltid, alltid, alltid... Win-win. Det, det, det helt... Jag vet, det går liksom... Det spelar ingen roll hur man hanterar en sån situation. Alltså antingen så låter Skavlan sitt program bli något slags liksom relaunching-program för Jimmy Åkesson. Låta Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna använda hans program- som en slags megafon till befolkningen. Eller så gör han som vilken normalt funtad programledare och journalist som helst skulle göra. Han ställer de intressanta och relevanta frågorna till sin gäst. Och då får faktiskt hans partikamrater, Jimmy Åkessons partikamrater, de får skrika bäst de vill. För att de kan ju inte... De kan ju inte liksom styra vad en journalist ska säga eller fråga om. Så jag, jag tycker den här reaktionen som kommer ifrån Sverigedemokratiskt håll inte bara från fotsoldaterna utan även från högt, högt uppsatta politiker, högt avlönade politiker. Eh, det är ynkligt men inte bara det. För att kanske framförallt så är det ju farligt. För vi kan ju bara titta på vilka uttryck den här inkedommen faktiskt kan få och vilka den har fått. Tidigare. Till exempel så portade man ju Expressen från sin valvaka för att de hade granskat partiet. Även Expo har blivit portade. Men det, det, även, det, även Aftonbladet blev ju portade nu eh, i veckan. Ja, efter... Här, här om veckan. Alltså Aftonbladet hade för, förmodligen gissningsvis, då, med tanke på att det här hände nu, fått eh, någon typ av inside information om att DIMO också var på väg tillbaka. Vilken han uppenbarligen var. Aftonbladet hade skickat hem journalister till Åkersons bostad. Och med anledning av det så gick Sverigedemokraterna ut med ett pressmeddelande att nej Aftonbladet ska inte få ta del av det här stora jag kommer inte ihåg exakt vad de, vad de inte skulle få ta del av men Aftonbladet skulle då bli portade mm. till följd av att de inte hade respekterat Jimmy Åkersons sjukskrivning. Mm. Alltså det är liksom det är den tredje statsmaktens plikt Räcka ja, ja, de här bollarna. Det... Det är liksom, och, och, och i det fallet som ni säger så här: Återigen, hyckleri när det gäller så här: Ja, men Expressen och Expo har granskat oss. Då får de inte komma in. Och sen så sitter eh, Mattias Karlsson Ja, men Expo snälla! Ge oss information om den identitära rörelsen. Och Expressen. Ja men det är bra att den här typen av åsikter kommer fram så att vi kan utesluta dem ur partiet. Precis som Jim också säger. Ja men det här är enskilda företrädare. De har inget i vårt parti att göra. Jaha. Hur ska, ni ha det? Ska, ska de vara kvar? Ni tycker det är bra att de försvinner ut eftersom ni har eran så kallade nolltolerans. Eller är det dåligt? Ja och gällande, gällande det här med. Aftonbladet, att man portrar Aftonbladet det har ju ingenting att göra med att man är upprörd förstås, det måste man ju komma ihåg utan det handlar ju om att man vill trigga igång de här crybabysarna som de har på nätet för att eh, återigen sprida propagandan om hur synd det är hos Sverigedemokraterna vidare så har man tidigare uppmanat politiker från att inte svara på journalisters frågor eh, man har till och med lagt konkreta förslag i Sveriges riksdags, på riksdagens bord om att se över ledningen på SVT och SR eftersom de citaten rapporterar kritiskt om Sverigedemokraterna. Va? Ja, det, jag, jag tror det var David Long som ra, la den motionen nu i höstes. Mm. Föreställ dig att de skulle få riktig makt. Vad tror du då skulle hända med de fria medierna? Man brukar prata om liksom normaliseringen av Sverigedemokraternas åsikter och att gränserna hela tiden flyttas för vad som blir accepterat i det politiska samtalet. Och det här gäller ju även deras syn på media. Alltså om man redan idag lägger ett förslag på riksdagens bord om att styra nyhetsrapporteringen i public service. Vad tror du skulle hända om de hamnar i majoritet? Mm. Den tanken är ju svindlande. Deras, liksom, deras syn på det syn på media redan idag är ju alltså som de ger uttryck för offentligt och i liksom, eh, faktiska motioner, är ju redan så pass obehagligt att man vill styra nyhetsrapporteringen i public service. Det här kan ju gå liksom i hur många steg som helst. Men alltså, vad är det de har tänkt? Alltså, de brukar skrika om att, ja men eh, public service är vänsterviden och PK. Eh, och vad är det man ska styra då? För att, ska man börja eh, fråga journalister om deras politiska hållning eller är ni kritiska mot demokraterna eller vad är det man vill göra då? Men om, om problemet bara skulle vara att, alltså att journalisterna eh, rent personligen var vänstervridna ja, då hade vi ju kunnat detektera en viss liksom vinkling i själva granskningen också. Det finns ingen sån. Alltså man kan inte påvisa att eh, Sveriges Television är schysstare mot Moderaterna till exempel än mot Miljöpartiet. Kan man, det, det kan man inte påvisa. Däremot så att man... gräver Grejen med att man rapporterar negativt om Sverigedemokraterna är för att det finns inget positivt att rapportera om. Det blir, finns så himla mycket negativt man kan rapportera om som är intressant och relevant och därför så ska man i, äh, i medierna rapportera om det. Jo, jag vill bara förtydliga. Alltså, poängen är att Sverigedemokraternas syn är ju att eh, de här medierna är PK-media. Bland annat Sveriges Television. Och vad är då Sverigedemokraternas lösning på om de då ska styra över Sveriges Television? Eftersom de menar att journalisterna är så påverkade av sina politiska åsikter. Hur ska du, ska du liksom tillsätta människor åsikter registrera dem? Alltså litar man inte på journalister överhuvudtaget? Det är det som är. Vad är det Sverigedemokraterna vill med den emotionen? ja det är väldigt, Den är väldigt luddig formulerat att stå se över ledningen På SVT och SR Ja just det Och vi ska komma ihåg att det är ledningen direkt Som har sagt åt Skavlan att ställa De här kritiska frågorna, eller vadå? Jag vet inte jag orkar, alltså, alltså, Det mest bizarra i allt det här Det är när man hör folk Som bara Nu, det, nu går jag över till SD Nu får du fan och nog mm. Nu jävlar, okej okay, vad är det som har hänt Okej, okay, Skavlan har varit elak och då bestämmer de sig för att ah, det är så synd om de här människorna och deras eh, främlingsfientliga, homofoba, alltså kvinnofientliga alltså deras, den politiken. Det är så synd om de här människorna för att skavlan är elak mot dem. Och då ska jag banna mig att rösta på Sverigedemokraterna. Då köper man hela det människofientliga paketet. Det sd Kuriren gick ut, alltså de skrev ju en artikel om det här att deras medlemsansökningar hade skjutit i höjden i och med Skavlan-programmet. Dagen efter så hade man hur mycket ansökningar som helst. Tydligen, det var någon slags rekord, på de. Um, och då hade man lagt ut vissa kommentarer som man hade fått i anslutning till ansökningarna om att få gå med i partiet. Mm. Och då var det människor som skrev rätt ut att det här med vad droppen. Nu var Skavlan så taskig mot Jimmy Åkesson att nu vill jag stötta Sverigedemokraterna. Men okej, okay, om, om vi ska koka ner det här då till att om det då finns den här typen av människor som går över alltså det är helt bizart att rösta på ett parti för man tycker synd om dem. <laughs> ja, eh, men alltså. oavsett, alltså det kokar ju ner någonstans i också eftersom de växer i mätningarna. En analys är ju att amen, eh, folk vill på något sätt begränsa invandringen och de är sura eh, för att Sverigedemokraterna inte att man inte pratar med dem i till exempel Sveriges riksdag eller i kommuner och landsting. Okej. Okay. Eh, vad är det stora problemet här? Jo, för det första är det ju så att alla de andra partierna delar helt andra värderingar. Mm. Alla har ju helt andra värderingar. Och vad är det Sverigedemokraterna vill? Och det har vi inte minst sett nu i, i och med budgetomröstningen. Alltså det man vill, det är att det är så här, okej, okay, hur ska vi göra när det gäller arbetsmarknadspolitik? Sverigedemokraterna säger ungefär så här, ja, vi gör som ni vill och vi låter er få igenom någonting så länge vi får igenom vår invandringsfråga. Okej, okay. vi ska prata om miljöpolitik. Okej, okay. vad ska vi göra på det här området? Ja, vi kan gå med på saker ni vill. Om ni går med på saker vi vill i vår invandringspolitik. Typ ta bort permanenta uppehållstillstånd och införa repatrieringsbidrag. Ja, som man inte kallar det, det är ju återvändarbidrag. Ja, men vi går med på det ni vill. Om vi kan köra, prata lite om sambeskattning. Men vad är vi pratar om arbetsmarknadspolitik här? Alltså, mm. där. Där är den stora konflikten. Varför vill de andra inte samarbeta? Och för det tredje då. Alltså, ja, men varför vill de andra partierna inte prata om invandringsfrågan på det sättet som invandringsfrågan, ja, integrationsfrågan, invandringsfrågan. Alltså, för det första har Sverigedemokraterna ingen integrationspolitik. Du kan inte prata med dem där. De är inte intresserade av att prata med de andra partierna om integrationspolitik. För det andra som vi pratade om förra veckan. De andra partierna hycklar inte för sina... Eh, eller står inte och ljuger för sina väljar och påstår att vi ska minska invandringen så här mycket och asylinvandringen för de andra partierna vet att vi har liksom internationella åtaganden. Det går inte mm. att göra någonting åt dem. Och då är frågan så här, hos alla de här väljarna då, som i det här fallet är det här resonemanget går ut på att ja, men nu det är så elakt mot Sverigedemokraterna att ingen vill lyssna på dem, och det här är liksom också politiker som man kan prata med, och det måste vara demokratiskt. Men det går inte Nej. på de här punkterna. Nej, vad är det man ska samarbeta om? Alltså, vi har ju folkpartiet och Kristdemokraterna som nu har föreslagit, ja, men, det var någonting med tidsbegränsade uppehållstillstånd och, och sånt där. Det, det är ja, ungefär absolut. det man kan göra. Alltså, och, det, det, jag vet inte vad, vad Sverigedemokraterna mer vill samarbeta om det man skulle kunna göra att behandla människor liksom totalt omänskligt när de kommer hit det är ju förmodligen det Sverigedemokraterna vill och det är ju det man har lagt motionen på också. Ja, och det är väl klart som tusan att inget annat parti kan samarbeta om en sån sak om att liksom utsätta människor för förnedrande och omänsklig behandling jo men alltså återigen då alltså, för det verkar ju nog i alla, alltså de, de senaste två åren så har det liksom visat sig att när de här grejerna händer så ökar ju partiet det kommer säkert öka nu igen och då är det alltså, uppenbarligen är det så att människor bara skiter i den här politiken som är där och liksom framförallt de rasistiska uttalanden det spelar ingen roll för väljarna uppenbarligen att alltså partiet konstant både från topp och botten bara vräker ur sig rasistiska saker har inte koll på deras ideologi. inte vet jag Det är ju obehagligt om de har koll på deras ideologi. Men ändå röstar på det. Nej, jag, jag, del, jag, jag delar din frustration. Det var menar, det, det var som du sa med Skavlan. Han kan ju inte vinna i den här diskussionen. Eller det, i intervjun med Jimmy Åkesson. Antingen så blir Andreas Nickedocka eller så blir han satan på jorden i demokraternas ögon. Um, och det är lite samma med det vi gör kan jag känna ibland. Man blir lite uppgiven ibland. All right, ska vi avsluta? Mm. Skäms. Svenska folket. Mm. 13 procent. Verkligen. Eller typ 22 nu efter att skavlan var så elak. <laughs> så jävla ut Vad fan är det för? <laughs> jag, jag, tyckte, jag tyckte lite... Alltså, det, det mest bizarra här, profilen jag gick in på i de här kommentarsfälten som var jättekritisk i Skavlan. Han, det var en han, han hade, tittade på hans gilla grejer, så var det så här bland annat så gillade han Skavlan. Och sen efter det här då, så hade han gått med i den här gruppen, boykottat Skavlan. Ja, alltså då, då, alltså, då brinner man för det här. Alltså, det den store ledaren blev trakasserad av min favoritprogramledare. <laughs> Men hur, hur, länge, hur, hur länge kan det här fortsätta? Att liksom varje gång som folk tycker lite synd om Jimmy Åkesson eller Sverigedemokrater ju, ju mer ökar de liksom. Det måste ju gå i taket någonstans. Jag ska också börja gråta och gå ut som galning mina företrädare ja men Jag tänkte på det, om det är så enkel som, alltså om politik är så enkel varför sätter man inte typ en liksom skadad liten kattunge som partigare Det måste ju vara det absolut bästa sättet att, eller att Stefan Löfven går ut i direktsen tv och låter sig själv misshandlas av skavlan, skavlan står och liksom dunkar honom gul och blå med ett baseballträ. alltså Socialdemokraterna skulle ju skjuta i höjden Då tackar vi för oss Det var eh, veckans avsnitt Av Interracismen podd D26 i ordningen Som jag brukar säga Det har varit eh, underbart att ha er med oss Genom den här Lyssnarupplevelsen mm. eh, ja, Tack för att ni har lyssnat Tack till Sven Och mejla eh, gärna Ja absolut, podd med den obegripliga stavningen 2D Jag tänkte försöka jobba in det Som ett, liksom en eh, Vad säger man en catchphrase för oss. Mm. Podd med den obegripliga stavningen, två d Man kan göra så här också. Vi brukar lägga upp avsnittet. Det brukar komma lite senare på Facebook-sidan. Och på mm. Soundcloud. Vi uh, uppmanar folk att prenumerera. Prenumera, prenumerera. Prenumerera. Prenumerera. <laughs> prenumerera. prenumerera. Gärna. Så jag rätt. Typ. Ja. Ja, folk fattar väl. Det, det på podden på iTunes eller på Dumeric. Från oss alla till er alla en glad påsk. Allmän påsk. Nej, allmän. Um, allmän vårfest kanske. Ja, allmän ägg äggätarhelg. <laughs> Det här går kanske över huvudet på lyssnare som inte har följt med. Men då får ni gå tillbaka i tiden och lyssna på tidigare avsnitt. Då har ni någonting att ser fram emot. Tja då! Hej då!